Epistola lui Pavel către filipeni. Capitolul 1. Pavel și Timotei, robii lui Isus Hristos către toți Sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconi. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel de voi toți, fiindcă vă port în inima mea, pentru atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași celui har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți fraților că, în în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutind de naiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din Pricina lui Isus Hristos. Și cei mai mulți din frați, în de lanțurile mele, au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.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 Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu că nu voi fi dat de rușină cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslevit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea.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 pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă, Isus Hristos. Numai Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari, în același duh, și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați însfăimântați de potrivnici,